פרק קכ"ז שיר המעלות לשלמה אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בניו בו. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שב לכם, משקים עיקום, מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. הנה נחלת אדוני בנים, שכר